Але в тому кістяку був один трибок, якого жоден гофмейстер і жоден гофмаршал так і не зміг спинити. Це був властивий князеві від народження потяг до всього незвичайного, дивного і таємничого. Часом він, за прикладом славетного каліфа Харуна ар Ходив переодягнений по місту і по околицях, щоб задовольнити той потяг, який дивно суперечив решті його життєвих настанов, чи принаймні знайти йому якусь пожив. В таких випадках він надягав круглий капелюх і сірий сурдут, тому кожному з першого погляду було зрозуміло, що його вельможність упізнавати не слід. Одного вечора, отак переодягнений і невпізнаний, князь ішов алеєю, що вела від замку у віддалений куток парку, де самотою стояв маленький будиночок, у якому жила вдова придворного кухаря. Вже перед самим будиночком князь спостеріг двох загорнених у плащі чоловіків, що саме тихенько вийшли звідти. Він відступив убік і Історіограф князівської родини, в якого я беру ці відомості, запевняє, що князя ніхто б не помітив і не впізнав навіть тоді, якби він був одягнутий не в сірий сурдут, а в пишний мундир з блискучою орденською зіркою на ньому, з тієї причини, що вечір був темний, хоч в око стрель. Коли загорнуті в плащі чоловіки проходили близько від князя, він чітко почув таку розмову. Один сказав, вельможний брате, «Прошу, опануй себе, не будь хоч цього разу йолопом. Треба випровадити звідси цього проклятого чаклуна, Перш ніж князь щось довідається про нього, а то він сяде нам на шию і своїми сатанинськими штуками всіх нас доведе до біди». Другий, Відповів, «Монсер, любий брате, не гарячкуй, так ти знаєш, моє гостре око на людей і мою спритність. Завтра ж таки я кину жменю цьому небезпечному пройди світу кілька каролінів і хай десь інде морочить людям голову своїми штуками. Тут йому не можна лишатися. Наш князь і так... Голосів уже не можна було розчути, тож князь не довідався, за кого його має гофмаршал, бо то якраз він зі своїм братом обер ягермейстером тихенько вийшов з удовиного дому. Князь зразу впізнав їх по голосу. Можна не сумніватися, що князеві страх захотілось негайно ж таки знайти того небезпечного чаклуна, від знайомства, з яким його конче хотіли вберегти».